Філіп КІНДРЕТ Дік. Затьмарення. Текст читає Сергій Оробчук. Беріс. Стоїть посеред вітання з великим новим блискучим великом, почувається дуже задоволеним. Дивіться, ну, що я дістав за 20 доларів. Фрек. Що це? Беріс. Велик. Десятишвидкісний велик для перегонів. Фактично новісінький. Я побачив його на сусідському подвір'ї і поцікавився. Їх було чотири. Тож я запропонував 20 доларів готівкою, і вони мені його продали. В чорношкірі. Навіть передали його мені через паркан. Лакман. Я й не знав, що за 20 доларів можна намутити майже новий, 10 велосипед. Просто неймовірно, що таке можна дістати за 20 -ку. Дона. Донна. Він нагадує мені велосипед однієї тілки, що живе через дорогу від мене, якого в неї вкрали десь місяць тому. Арктор. Звісно, це вони зробили, якщо в них було аж 4. Чи і так дешево продали? Донна. Якщо він тієї дівчини, що живе через дорогу від мене, то ви маєте їй його повернути. Беріс. Це чоловічий велик, тому це не її. Фрек. Чому ти кажеш, що він десятишвидкісний, якщо в нього лише сім шестерень? Беріс здивовано. Що? Фрек. Підходить до велика і показує. Глянь, п'ять зірочок тут, дві тут, на іншому кінці ланцюга. П'ять плюс два... Якщо перехрещення здорових нервів кота або мавпи сагітально розділити, інформація, що надходить через праве око, потрапляє лише до правої півкулі, і так само ліве око надсилає інформацію тільки у ліву півкулю. Якщо тварина, що пройшла через таку операцію, надресирувати обирати з поміж двох символів за допомогою лише одного ока, подальше тестування показує, що тварина здатна робити правильний вибір і за допомогою іншого ока. Однак, якщо перед дресируванням розірвати комісуру, Зокрема, у мозолистому тілі, тоді закрите на першому етапі око і півкуля, до якого воно належить, потрібно буде дресирувати заново. Тобто за розірваної комісури від одної півкулі до іншої, наслідки дресирування не передаються. Це фундаментальний експеримент із розділення мозку Марса та Спері 1953, Спері 1961, МАРС 1965, Спері 1967. «Дорівнює сім, тож це лише семишвидкісний велик». Лакман. «Ага, але навіть семишвидкісний велик для перегонів вартує двадцяти доларів. Це все ще хороша покупка». Бері сердито. «Ці чорношкірі сказали мені, що він десятишвидкісний. Вони мене кинули». Усі підходять, щоб роздивитися велик. Знову і знову перераховуючи стерні. Фрек. «Тепер я нарахував вісім. Шість спереду, дві ззаду. Отже, виходить вісім». Арктор розмірковуючи. Але має бути 10. Ні 7, ні 8 швидкісних великів не існує. Принаймні, я про такі не чув. Як думаєте, що трапилося з зірочками, яких бракує? Беріс. Певно, це ті чорношкірі над ним попрацювали. Розібрали, не маючи потрібних інструментів, ні жодних технічних знань. А коли зібрали знову, то три шестерні залишилися лежати на підлозі гаража. Мабуть, і досі там лежать. Лакман. Тоді нам треба піти і попросити їх віддати шестерні, яких бракує. Беріс розлючено роздумуючи. Але в цьому й кидалово. Ймовірно, вони запропонують мені їх купити, а не віддадуть, як мали б. Цікаво, що вони ще пошкодили, оглядає весь велик. Флакман. Якщо підемо всі разом, вони й нам їх віддадуть. Можеш на нас покластися, чувак. Усі йдемо, так? озирається в пушуках підтримки. Дона. Ви впевнені, що у нього лише сім швидкостей. Фрек. Вісім. Донна. Сім, вісім. У будь-якому разі, перш ніж до них йти, варто було б когось спитати. Просто мені здається, що він не виглядає так, наче вони з ним щось робили, типу розбирали чи що. Перед тим, як іти на розбурки, пересвідчиться. Шарити про що я? Артур. Вона має рацію. Лакман. Але в кого спитати? Хіба ми знаємо когось, кого можна було б вважати експертом щодо великів для перегонів? Фрек. Спитаємо першого зустрічного. Вивеземо велик за двері, і коли проходитиме який-небудь штрих, ми його і спитаємо. Так ми почуємо неупереджену думку. Вони гуртом викочують велик крізь вхідні двері, одразу ж наштовхуються на молодого чорношкірого, котрий паркує свій автомобіль. Вони вказують на 7-8 шестерень і питають, скільки там швидкостей, хоча всі, окрім Чальза Фрека, бачать, що їх лише сім 5 з одного кінця ланцюга, 2 з іншого. п'ять плюс два разом дають сім. Вони можуть пересвідчитися в цьому на власні очі. Що відбувається? Молодий чорношкірий, спокійно. Потрібно помножити кількість зірочок спереду на кількість тих, що позаду. Не додавати, а множити, оскільки, бачите, ланцюг перестрибує з однієї шестерні на іншу. Тож, з огляду на кількість можливих поєднань, ви маєте 5 шестерень. Вказує на 5 шестерень. На кожну з двох зірочок спереду, вказує, тобто маєте 5 швидкостей на одній шестерні. Це 5. А тоді за допомогою перемикача на кермі, показує, Ланцюг переструбує на другу зірочку спереду і знову взаємодіє з п'ятьма тими, що позаду. А це додає ще п'ять швидкостей. Додаєте п'ять до п'яти і отримуєте десять. Бачите, як це працює? Розумієте, кількість передач завжди визначається за «вони дякують йому» і мовчки завозять велик назад до будинку. Чорношкірий хлопець, якого вони ніколи раніше не бачили, якому не більше ніж 17 років і який їздить на надзвичайно розбитій невеликій старій вантажіці, Зачиняє свій автомобіль, а вони зачиняють вхідні двері будинку і тоді просто стоять за ними. Лакман. Хто-небудь має якусь наркоту? Дає трава, там надія жива. Ніхто не. Усі докази вказують на те, що розділення півкуль створює дві незалежні одна від одної сфери свідомості в одному черепі, тобто в одному організмі. Деяким людям, які вважають свідомість невід'ємною властивістю людського мозку, цей висновок видається бентежним. Іншим тим, хто наполягає, що можливості, наразі з'ясовані для правої півкулі, виявляються лише на автоматичному рівні, цей висновок видається передчасним. У випадках, які були досліджені на даний час, і справді спостерігається нерівність між півкулями, однак вона може бути також лише характеристикою окремих індивідів, яких ми вивчали. Цілком можливо, якщо людський мозок розділити в дуже ранньому віці то в результаті цього обидві півкулі, окремо і незалежно одна від одної, розвинули б функції мислення вищого порядку на рівні, який у нормальних осіб властивий лише лівій півкулі. Засміявся. Нам відомо, що ви були серед тієї групи людей, мовив медик, котрий сидів на стільці. Неважливо, хто саме. Жоден із вас не був здатен подивитися на велосипеди, виконати просту математичну операцію, Аби визначити його надзвичайно малу кількість передач. У голосі медичного працівника Фред розчув певне співчуття спробу виказати доброту. Операції такого рівня складності вирішують на вступному іспиті до початкового класу старшої школи. Ви всі були під кайфом? Ні, відказав Фред. Такі задачі дають дітям у тесті на виявлення здібностей, мовив другий медик. То що сталося, Фреде? запитав перший. Я забув відповів Фред. Він стулив пельку, але зрештою промовив. Не як на мене, то це більше схоже на найоп когнітивної системи, а не перцептивної. Хіба тут не задіяне абстрактне мислення? Ви можете це так собі уявляти, сказав медик, що сидів на стільці. Проте результати досліджень показують, що когнітивна система помиляється через те, що не отримує точної інформації. Іншими словами, на вході інформація настільки спотворена, що коли ви починаєте думати про те, що побачили, то думаєте хибно, оскільки не медичний працівник зажестикулював, намагаючись підібрати слово. Але десятишвидкісний велик і справді має сім шестерень, зауважив Фред. Те, що ми бачили, було точним. Дві спереду, п'ять ззаду. Але ви, жоден із вас, не змогли збагнути того, як вони взаємодіють. П'ять позаду з кожної з двох попереду, як це пояснив вам чорношкірий. Хіба він був високоосвіченою людиною? Ну, очевидь, ні. Відповів Фред. Те, що побачив чорношкірий, сказав медик, котрий стояв, відрізнялося від того, що бачили всі ви. Він бачив два окремі зв'язки між задньою і передньою системами шестерень. Він сприймав одночасно дві ланки, що по черзі з'єднували передні шестерні з кожною з п'яти задніх. Ви ж побачили лише одну ланку зв'язку передніх із задніми. Але тоді ми б сказали, що там шість передач, мовив Фред. Спереду шестерні дві, проте лише одна ланка зв'язку. І це є хибним сприйняттям. Цього чорношкірого хлопця ніхто цьому не вчив. Якщо хтось цьому чомусь і вчив, то лише когнітивно виявляти значення двох пов'язаних елементів. А ви один із них просто випустили з уваги. До того ж кожен із вас. Хоча ви й порахували дві передні шестерні, але сприйняли їх як одне ціле. Наступного разу впораюся краще, сказав Фред. Коли наступного разу? Коли ще раз придбаєте крадений 10-швидкісний велосипед? «Чи коли розмірковуватимете про все, що сприйняли впродовж дня?» Фред промовчав. «Продовжимо тест», – сказав медик, який сидів. «Що ви бачите тут, Фреде?» «Пластикове собаче лайно», – відказав Фред. «Таке, як продають поблизу Лос-Анджелеса. Тепер я вільний». Повторювалося те саме, що й під час промови в клубі Lions. Втім, обидва медики розсміялися. «Знаєте, Фреде», – сказав той, що сидів, – «якщо вам вдасться зберегти ваше почуття гумору, як ви це робите зараз. То вам, певно, вдасться це зробити?» «Це зробити?» – повторив Фред. «Зробити що? Команду зібрати? Тьолку вламати? Змиритися з ним? Звикнути до негараздів? Знайти вихід, Збагнути увесь цей нонсенс? Заробити бабла? Знайти вільну хвилинку? Визначтеся з вашими термінами? Робити латиною «фасере», що завжди нагадує мені слово «факере», яке латиною означає «їбати»? Амій?» Мозок вищих тварин, включно з людиною, є подвійним органом, що складається з правою та лівою півкуль, з'єднаних між собою перемичкою нервової тканини, яка називається мозолисто тіло. 15 років тому Рональд Майерс і Сперрі, які тоді працювали в Чекайському університеті, зробили приголомшливе відкриття. Якщо розірвати зв'язок між двома половинами головного мозку, кожна півкуля функціонуватиме самостійно, немов окремий мозок. то як останнім часом лайна собачого не вартий? Пластикового, не пластикового, будь-якого лайна не вартий. Якщо ви, хлопці, такі психологи, і слухали мої безкінечні звіти Генку, скажіть, що з цією в біса таке? Як мені до неї приступитись? Скажіть, як це робиться? З такими привабливими, унікальними, впертими тьолками. Усі дівчата разні, промовив медик, що сидів на стільці. Я маю на увазі ввічливий підхід, додав Фред. Не накачати її червоненькими бухлом, а тоді в сандалити її, доки вона валятиметься на підлозі вітальні. «Купіть їй квіти», – мовив медик, що стояв. «Що?» – перепитав Фред. Його, сховані за костюмом очі, округлилися від здивування. «У цю пору року можна дістати маленькі виснені квіти. У відділі вирощування, скажімо, у пенінс чи кеймарт або азалію. Квіти», – пробурмотів Фред. «Ви кажете про пластикові квіти чи про справжнє?» «Думаю про справжнє». Пластикові нічого не вартів, сказав медик, що сидів. Вони виглядають як. ну, як фальш. Є в них щось фальшиве. Тепер я можу йти, поцікавився Фред. Перезирнувшись, медичні працівники закивали. Ми перевіримо вас іншим разом, Фреде, сказав той, що стояв. Це не так терміново. Генк повідомить вас про час наступної зустрічі. Із якоїсь незбагненної причини Фредо закортіло перед тим, як піти, потиснути їм руки, але він цього не зробив просто пішов нічого не сказавши, дещо пригнічений, трохи збентежений, мабуть через те, як несподівано і раптово усе це виникло. Вони знову і знову перевіряли мої матеріали, подумав він, намагаючись відшукати ознаки того, що мій мозок встиг підсмажитись. І дещо таки знайшли. У будь-якому разі достатньо, аби провести ці тести. Весняні квіти, подумав Фред, підходячи до дверей ліфта. Маленькі такі, мабуть ростуть близько до землі і багато людей на них наступають. Вони ростуть у дикій природі, чи в спеціальних комерційних розсадниках на величезних закритих фермах. Цікаво, як виглядає сільська місцевість поля і таке інше, незнайомі запахи, і як туди дістатися, думав він, куди треба їхати, як туди дістатися і там залишитись? Якою буде подорож, і де купувати квитки, і в кого. І, подумав Фред, я б хотів поїхати туди з кимось, можливо, з Доною. Але як їй це запропонувати такій дівчині як вона, коли навіть не знаєш, як до неї підступитись. Якщо лише плануєш і нічого не досягаєш, не можеш зробити навіть першого кроку. Варто поквапитися, подумав він, інакше потім усі весняні квіти, про які вони мені казали, помруть. Вісім. Дорогою до будинку Боба Арктора де зазвичай зависала і весело проводила час компанія торчків, Чарльз Фрек вигадав, як пожартувати над старим Берісом, аби відплатити йому за його побрехеньки про селізінку в кафе Фідлер-Стрі. Спритно оминаючи радарні пастки, які всюди пороставляла поліція, поліцейські фургони з радарами, що перевіряли водіїв, зазвичай маскувалися під старі паскудні пофарбовані тім'яно-корічневий колір фургони Volkswagen, за кермом яких сиділи бородаті психи. Щойно він бачив такий фургон, то зменшував швидкість. У себе в голові він фантазував, як підколюватиме Беріса. Фрек. Звичайним тоном. Сьогодні я купив метедриновий розсадник. Беріс. З мерзеним виразом обличчя. Метедрин – це бензедрин, як сліди. Це мед, кристали, амфетамін. Його виробляють синтетично в лабораторії. Тож, на відміну від драпу, він неорганічний. Не існує чогось такого, як метедринова рослина, як існує рослина коноплі. Фрек. Добуває його реплікою. Я маю на увазі, що успадкував від дядька 40 тисяч і купив розсадник, який був схований у гаражі чувака, де він виготовляє метедрин. Тобто маю на увазі, що в нього там ціла фабрика, на якій він робить мед. Розсадник у сенсі. Фрейку не вдалося сформулювати все це як слід дорогою, оскільки частина його мозку переймалася автомобілями довкола сигналами світлофорів. Однак він був упевнений, що коли дістанеться бобового будинку то викладе все Берісу просто причудово. Особливо якщо там буде ціла компанія. Беріс проковтне цю приманку і постане перед усіма повним кретином. І це буде причудова помста, адже Беріс більше за будь-кого ненавидить, коли з нього сміються. Зупинившись, він побачив, що Джим на подвір'ї лагодить Аркторову машину. У неї був піднятий капот, а Беріс і Арктор стояли поруч із купою інструментів. "Гей, чувак", гукнув він, грюкнувши дверцятами автомобіля і невимушено поплентавшись до них. «Берісем!» – одразу ж спокійно мовив Фрек, поклавши руку тому на плече, щоб привернути до себе увагу. «Пізніше!» – прогорчав Беріс. Він був одягнений у свій робочий комбінезон, брудна тканина якого була перемащена мастилом і ще чимось подібним. «Сьогодні я купив метадриновий розсадник», – проказав Фрек. «Наскільки великий?» – з байдужим похмурим виглядом запитав Беріс. «Ти про що?» «Наскільки великий розсадник?» «Ну…» – відказав Фрек вирішуючи, як бути далі. Скільки ти за нього віддав? Поцікавився Артур, так само перемащений машинним мастилом. Фрек побачив, що вони зняли карбюратор, повітряний фільтр, шланги і все інше. Приблизно 10 доларів, і відповів Фрек. Джим міг би дістати тобі дешевше, зауважив Артур, знову взявшись за роботу. Правда, Джиме? Зараз метедринові розсадники роздають практично задарма, сказав Беріс. Це ж, блядь, цілий гараж, запротестував Фрек. «Ціла фабрика! Вона виробляє мільйон пігулок за день. Там є апарат з виготовлення пігулок і все інше. Усе!» «І все це коштувало 10 доларів?» – широко усміхаючись запитав Беріс. «Де він?» – поцікавився Артур. «Не тут», – важко вимовив Фрек. «Та хуй з ним, чуваки!» Зробивши перерву, Беріс часто робив перерви в роботі, незалежно від того, чи хтось із ним розмовляв чи ні. Беріс сказав, «А ти знаєш, Фреку, якщо закинеш або ширнеш за багато мету, то почнеш розмовляти, як Дональд Дак». «І?» – мовив Фрек. «І тоді ніхто тебе не розумітиме», – сказав Беріс. «Беріс, що ти сказав? Я тебе не зрозумів», – мовив Артур. І з перекривленим від задоволення обличчям Беріс зімітував голос Дональда Дака. Фрек і Артур заусміхалися, їм сподобалося. Беріс продовжив давати Дональда, зрештою вказавши на карбюратор. «Що з карбюратором?» – запитав Артур, припинивши сміхатися. «У тебе зігнута вісь. Промовив беріс тепер уже своїм звичайним голосом, однак і досі шкірячись. Треба відновлювати весь карбюратор, інакше дросель може накритися просто на трасі, і тоді мотор захлинеться і заглухне, а якийсь виродок впишеться тобі взад. А до того ж, тісте паливо може потрапляти на стінки циліндрів, і якщо так відбуватиметься достатньо довго, змиється вся змазка, циліндри подряпаються і пошкодяться назавжди. І тоді їх потрібно буде розточувати. А чому доросельна вість погнулася?» – поцікавився Арктор. Знизавши плечима, Беріс продовжив розбирати карбюратор і нічого не відповів. Беріс лишив це питання на розсуд Арктора і Чарльза Фрека, котрі нічого не тямали в двигунах, особливо в такому складному ремонті. «Я подзвонив попросив з'ясувати, скільки буде коштувати відновлений карбюратор, що підійде до твоєї тачки. Через деякий час вони зателефонують, тож я лишив двері відчиненими», – сказав Лакмен. Котрий вийшов з будинку в шикарній сорочці і в вузьких стильних джинсах Левайс з книжкою і в сонцезахисних окулярах. Якщо вже ти за це взявся, то замість цього двокамерного можеш поставити чотирикамерний, але потрібен буде новий колектор, можемо недорого дістати вживаний, промовив Беріс. Будуть за великі оберти на неробочому ходу, зауважив Лакман. Якщо поставиш який-небудь чотирикамерний Рочестер, ти ж про такий кажеш. І до того ж не перемикатиметься нормально передачі під час переходу на вищу. Жиклери неробочого ходу можна замінити на менше, відказав Беріс. Це все компенсує. А маючи тахометр, він зможе стежити за обертами, щоб вони не зашкалювали. Завдяки тахометру Боб знатиме, коли не може перейти на вищу передачу. Зазвичай достатньо просто прибрати ногу з педалі газу, щоб перемкнутися, якщо не працює автоматичний зв'язок із трансмісією. Я також знаю, де ми можемо взяти тахометр. Насправді, один у мене є. «Ага», – сказав Лакман. «Що ж, якщо він різко зменшить газ під час перемикання передачі, щоб зловити обертовий момент в аварійній ситуації на трасі, то перейде на нижчу передачу і оберти так зашкалять, що зірве прокладки в циліндрах. Або ще гірше, трапиться щось набагато страшніше. Вибухне весь двигун». Боб побачив, що підстрибнула стрілка тахометра і пригальмує, терпляче проказав Беріс. «Виконуючи обгін?» – запитав Лакман об'їхавши половину єбучої вантажівки. Бляха, та йому доведеться тиснути на газ, хоч якими високими будуть оберти. У такому разі доведеться радше розірвати двигун, аніж пригальмувати. Бо якщо він пригальмує, то ніколи не обжене того, кого намагатиметься обігнати. Інерція, сказав Беріс. Такий важкий автомобіль пронесе за інерцію, навіть якщо він пригальмує. А якщо підгору, заперечив Лакман, підгору на інерції далеко не заїдеш, особливо під час обгону. Скільки цей, поцікавився Беріс у Арктора. Він нахилився, щоб подивитися, якої марки автомобіль. Цей. Біріс порухав губами. Олсмобіль. Він важить десь тисячу фунтів, сказав Арктор. Чарльз Фрек помітив, як Боб підморгнув лакману. У такому разі ти маєш рацію, погодився Беріс. За такої маленької маси інерція майже не спрацює, чи ні? Він знайшов фломастер і щось, на чому можна було писати. Одна тисяча фунтів, що рухаються на швидкості. Вісімдесят миль за годину спричиняють силу, що дорівнює... Він важить тисячу, пояснив Артур, з пасажирами повним баком пального великою коробкою цегли в багажнику. Скільки влазить пасажирів? Сухо поцікавився Лакман. Дванадцять. Це шестеро позаду, сказав Лакман, і шестеро... Ні, заперечив Артур. Це одинадцятеро ззаду, а спереду водій сидить сам. Розумієш, так на задні колеса припадатиме більше ваги для кращого щеплення. Таким чином не заноситиме. А його заносить, насторожено запитав Беріс. Якщо не посадити позаду одинадцять людей, відказав Арктор. Тоді краще завантажити багажник мішками з піском, мовив Беріс. Трима двохсотфунтовими мішками з піском. Тоді пасажирів можна буде розсадити по всьому салону, і їм буде комфортніше. Може ну, покласти в багажник одну шістсотфунтову скриню з золотом, спитав його Лакман. Замість трьох двохсотфунтових з... Відчепись, га?» – буркнув Беріс. «Я намагаюся підрахувати силу інерції цього автомобіля на швидкості 80 миль на годину». «Він 80 не поїде», – сказав Арктор. «Один циліндр накрився. Я хотів тобі це сказати. Учора ввечері, коли я повертався додому з крамниці 7.11, полетів Поршень». «То навіщо ми вийняли карбюратор?» – запитав Беріс. «У такому разі нам треба зняти голівку. Насправді навіть більше. У тебе може бути пошкоджена стінка блоку двигуна». Також чому він не заводиться. «Твоя тачка не заводиться?» – запитав Арктора Фрек. «Вона не заводиться», – сказав Лакмен, – «бо ми вийняли карбюратор». «А навіщо ми вийняли карбюратор?» – спитав розгублений Беріс. «Я вже забув». «Щоб замінити всі пружини і решту крихітних деталей», – сказав Арктор, «щоб вона знову не наїпнулася і нас не вбила. Так нам порадив зробити механік з СТО «Юніон». Якби ви, виродки, тут не тринділи, не мов зграє розігнаних слідами нариків, мовив Беріс, я б зміг завершити свої підрахунки, сказати вам, як даний автомобіль за такої ваги поведе себе чотирьохкамерним карбюратором Рочестер, звісно ж, із меншими модифікованими жеклерами. Тепер він не на жарт роздратувався. Тому заткніться! Лакман розгорнув книжку, яку тримав у руках. Після цього він набрав у легені більше, ніж зазвичай повітря, його широкі груди випнулися, біцепси роздулись. «Бересе, я тобі зачитаю». Він почав швидко читати. «Той, кому буде дано побачити Христа реальнішим за будь-яку іншу реальність?» «Що?» – припитав Берес. Лакман продовжив. «За будь-яку іншу реальність цього світу, у якому крізь присутній Христос і в якому його величність дедалі зростає, де Христос є останнім пунктом призначення плазматичнішим принципом Всесвіту». «Що це таке?» запитав Арктор. «Шарден, Тер'яр де Шарден!» «Господі лакмене, мовив Арктор. Той й справді живе у зоні, у якій йому не здатні завдати горя жодні труднощі, яка, попри те, є найактивнішою майстернею всесвітнього виповнення?» Лакман згорнув книжку. Відчувши щось недобре, Чарльз Фрек став між Берісом і лакменом. «Чуваки, заспокойтесь!» «Здорога, Фреку!» – сказав Лакман, опустивши і відвівши праву руку назад щоб, широко замахнувшись, сильно вдарити Беріса. «Ну ж би, я тебе аж до завтра вироблю, тоді й поговоримо!» Заревівши від дикого жаху, Беріс випустив із рук фломастер і шматок паперу незграбно заквапився до вхідних дверей будинку, викрикуючи на ходу. «Чують, дзвонять із приводу карбюратора!» Решта спостерігала, як він утік. «Я просто пожартував», – сказав Лакман, потираючи нижню губу. «А раптом він схопиться за свій ствол із лушником!» Зовсім рознервувавшись, запитав Фрек. Він повільно позадкував у напрямку свого автомобіля, аби мати можливість худко сховатися за ним, якщо Берез відкриє вогонь. «До роботи», – сказав Лакману Арктор. Обоє знову взялися за лагодження автомобіля, тоді як Фрек насторожено тинявся у бабіч своєї машини, роздумуючи над тим, навіщо він узагалі сьогодні сюди припхався. «Сьогодні тут ніхто не розважався, узагалі ніхто, що було незвично». Він одразу відчув, що за всіма цими жартами крилася якась погана напруга. Що тут за пиздець коїться? подумав Фрек і похмуро заліз до своєї машини, збираючись її завести. Невже тут усе теж піде шкереберть?» – розмірковував він. Як протягом останніх тижнів все трапилося у будинку Джері Фебіна, раніше тут було прикольно, думав він. Усі тусили кайфували, відтягучись з під Ейсідрок, зокрема підстоунс. До наш керінці чоботях сиділа і набивала капсули. Лакмен скручував косяки і розповідав про семінари з куріння трави та забивання джойнтів, який він планував провести в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі. А ще про те, як одного дня він несподівано для самого себе заб'є ідеальний косяк і його помістять у гелі під скло у Конститьюшн Гол як частину американської історії поряд із іншими так само важливими об'єктами. Пригадуючи минуле, подумав Фрек, навіть той день, коли ми з Джимом Берісом сиділи у Фідлерсі. «Навіть тоді було краще. Це почалося з Джері», – вирішив він. «Ось що сюди насувається. Те, що забрало від нас Джері. Як ті прекрасні дні, події, моменти можуть так швидко зійти на пси. І без жодної на те причини, без жодної справжньої причини. Просто змінитися. Безпричинно». «Я їду», – сказав Фрек Лакману і Арктору, котрі спостерігали, як той заводить авто. «Та ні, чувак, лишайся», – мовив Лакман з приязною усмішкою. «Ти нам потрібен. Ти ж наш брат». «Ні, я звалюю». З будинку обережно вийшов Беріс. У руці він тримав молоток. «Помилились номером», – закричав він, дуже поволі, просовуючись уперед, час від часу зупиняючись і дивлячись перед собою, мов крабоподібна істота в кіно. Нащо цей молоток?» – запитав Лакман. Щоб двигун полагодити», – відказав Арктор. «Подумав прихопити його з собою, коли побачив у домі», – пояснив Беріс, боязко підступивши до Олсмобіля. — Найнебезпечнішого є та людина, — проказав Артур, котра боїться власної тіні. Це було останнім з того, що від'їжджаючи почув Фрек. Він задумався над тим, що Артур мав на увазі, що як він говорив про нього, про Чальза Фрека. Йому стало соромно. Але бляха-муха, який сенс лишатися, коли там такі розборки? Хіба це боягузтво? Ніколи не втручайся ні в які розборки, — нагадав він собі. Це було його життєве кредо. Тож він, не озираючись, поїхав геть. «Нехай собі мочать одне одного», подумав Фрек. «Кому вони потрібні?» Однак Фреку було прикро. Справді прикро залишати їх, ставши свідком такої зловісної зміни. І він знову замислився над тим, що це могло означати. Однак раптом йому подумалося, що все ще знову може змінитися і налагодитися. І це його підбадьорило. Власне, від цього в його голові навіть виникла коротка фантазія, яка розгорталася, поки він оминав невідомі поліцейські машини.